Вони піднялися на борт. Це була велика ракета. Сім чоловік і все необхідне спорядження вона перевезла до табору всього за три рейси. Шеффілд боязко оглянув панель керування. Не можу уявити, як це такий собі ботанік спромігся навчитись керувати цією махиною. Це ж так далеко від ботаніки. Я теж можу нею керувати, несподівано сказав Марк. Ти? Шеффілд з подиву аж вирічив очі. «Я спостерігав, що робив доктор Фоукс, коли ми летіли сюди. Я зрозумів усе, що він робив. І потім у нього є інструкція з ремонту ракети. Я якось поцупив її і прочитав». «Ну, це таки радість», – весело сказав Шеффілд. «Тепер на крайній випадок маємо запасного пілота». Він повернувся до Марка спиною і не бачив, як палиця злетіла вгору, і з силою впала на його голову. Він не почув, як Марк проказав стурбованим голосом. Вибачте, докторе Шеффілд. Власне кажучи, він навіть не відчув удару, від якого непритомнів. Згодом Шеффілд зрозумів, що свідомість повернулася до нього, коли ракету трусонуло під час посадки. Нічого ще не тямлячи, весь наче в тумані, він відчув якийсь біль. Над ним ніби плавав голос Марка. Це було перше, що Шеффілд усвідомив. Він зробив спробу перевернутися і стати на коліна. У голові гуло. Спочатку Марків голос сприймався просто як потік порожніх, безладних звуків. Потім звуки почали складатися в слова. Нарешті, коли Шеффілд великим зусиллям розплющив очі й одразу заплющив їх від різкого світла, він уже почав розбирати цілі речення. Він стояв на одному коліні, опустивши важку голову, і слухав, як Марк, захлинаючись, викрикував тонким голосом. «Тисяча людей, і всі вмерли! Залишилися тільки могили, і ніхто не знає чому!» Почувся гомін, в якому Шеффілд нічого не міг розібрати. Потім розлігся чийсь хрипкий бас, а після того знову заговорив Марк. Це правда. Але навіщо, по-вашому, на борту стільки вчених? Перемагаючи біль, Шефіл взвівся на ноги і притулився до стіни. Він доторкнувся до гулі на голові і, глянувши на долоню, побачив кров. Вона геть просочила волосся і вже трохи запеклася. Застогнавши, він хитнувся вперед до виходу, намацав ручку і прочинив люк. Трап був спущений. Шеффілд трохи постояв біля люка, похитуючись і не наважуючись зробити бодай крок. Йому потрібен був час, щоб зорієнтуватися, що діється навколо. Обидва сонця стояли високо в небі, а за тисячу футів від ракети над миршовими деревами височив гігантський сталевий циліндр 3Г. Марк стояв біля підніжжя трапа, оточений членами екіпажу. Вони були роздягнені до пояса і вже встигли засмагнути під ультрафіолетом Лагранжа-2, ставши мало не чорними. Спасибі густій атмосфері і товстому шарові озону в її верхній частині, вони затримували ультрафіолетове випромінювання, послаблюючи його до нешкідливого рівня. Астронавт, що стояв якраз перед Марком, спирався на бейсбольну битку. Інший підкидав і ловив м'ячика. Багато хто мав на руках бейсбольні рукавички. Дивно, чомусь промайнуло в голові Шеффілда. Марк причалив прямо біля стадіону. Марк подивився вгору, побачив його і збуджено скрикнув. «Містер Шеффілд, адже правда, що колись сюди посилали експедицію і що всі вони загинули?» Шеффілд спробував було сказати «Марку, що ти робиш?» Та не зміг. «Містере, правда, каже, цей пуголовок?» Шеффілд учепився спітнілими долонями за поручень трапа. Обличчя астронавта колихалося за метр від нього. Товсті губи й маленькі очиці, що визирали з-під густих брів, смикнулись і затанцювали перед Шеффілдом. Потім трап метнувся вгору і закрутився десь над головою. Він чомусь тримався тепер руками за землю, а вилицю раптом пронизав холодний біль. Тут він перестав опиратися і знову втратив свідомість.